ریاض و صالحین حدیث نمبر ده سوال سوا سلور نوی لگی مو ماذا کن تیز نمبر حدیث ده او باب ده دو سوا یو پنزوز دو سوا وی کاون نمبر باب باب و فضل دعای بی زهر الغیب باب ده پبیان ده غروال دو دعا وقت نشوالی که چکلا نشوالی یو کس دی نی او داغه دا پار دعا گوالی یعنی غایبان دعا چه من گو تواهوی یه روی ما تا گواری مخ مخدوا مخدوا غایبان دعا, مخ دعا, مخ دعا, مخ دعا, مخ دعا, دعا. غایبان دعا خمی مخا مخدوا کریا رازی حال تعالی ولی الله تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والذین جاءوا من بعده آ كسان چه داده پز دین یقولون وای ربنا فعل لنا اعز من ربها بحنوق من تا ولی اخواننا الذين زرنوا منغا خلقوا تا چمکی شوی غیز من نا په ایمان مانده ابي الله واستفل لزمه کا على الغواله خپل بوجده او دا پار دا مومنانو سرو دا پار دا مومنانو خضو اویلی اللہ رب نغفر لی ولی والدی اے اللہ اے رب زمان بخن اوکی ماتا ولی والدی زمان مورپ لار مومنانو تا یوم یقوم الحساب پاورد چوب دریگ حساب اللہ منتبخش شکا پاورد رس کے جبائی کبا حساب کی گی وعن ابي رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب يا سلام راو دي یقول چوی ما من عبد مسلم یدعو لاخیه بزهر الغیبی نشتریو بنده مسلمان چا دعا غالی د پاره د خبرور بزهر الغیبی په وخت نشوالی کی اگر نشته اودوا او لغالی غایبانه دعا ولغالی خپل روړ مسلمان نه یا سکه روړ دے یا مسلمان روړ دے الا قال الملکو مگر وای فرشته ولکا استاد پاره دی بیمسلن پشانت دي چې کوم دعا ته خپل روړ ده پاره غواړي نو استاد پاره دعا دا چې کوم ته دعا ده خپل روړ ده پاره غواړي نو غایبانه دعا د مسلمان د پاره غوختل روړه د پاره هوټل د حق قبلې غا دا دې غستا د قبلې دوه والی و د پناکی د دریابونو نه اوړي هر دعاګانې پټه او دعاګانې کول دا ډېری ضروری وانو ان رسول الله صلی الله عليه وسلم کا نه یقول باج خلکو موږ ته دعا ابر یو کو سو زمانوم نه نه زرمونه نه چا ها کسو پري خوشالي او خفہ کی وو بیمار دي زيات کم چې بعضي ملګري بیماران دي اغازه ما پړي کی چفلانه فلان نه فلان هه اواې دعاګانې غوختی داغه ساحتونه یې ان بعضي ملګري داغه ساحتونه دي دا نمونه هره بعضي چغړې را ها غریباران ډېر په تکلیفي ډېر داغه هغه تکلیف ډېر د سختو سره مخي نو من کله عام نومووالو خدا باد او چې خامخای علم د غار او اهل نو ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یقول وای او دعا لري وکمخام نا دعا منزنو کې د شپې په سفر کې رواني ا خلک خدای ګوار ز خلک یادوم ها پټ په سفرو کې دارنګي ز ختمونو درسونو رستو چې کم خلک زمنګ د درسونو ملګرتیا کوي کم خلکو ته ها دې تکلیفونه زمونږ له د اغان وغړي او زمونږ باخیدہ ته پوس کوي زمونږ د درسونو سیده خامہ هکلم غیرو ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کا یاقول وی او د دعوت المرئل مسلمی لاخې به الغیب او خصوصا خپل استادان دعا د سړي مسلمان د خپل ورور د پاره په وخت د نشوالي کې په وخت غایبې دوه کې دا مستجاب دا ها دا مستجاوه دا اغا زر قبل دو والا دا چه که دا اغا غایبی نوی او تول دو آواری زکا عند راسی پو و پا سر دا سر ملک یو فرشتی موکل مقرر شوی دا قبل دو یو وجه دادا چه دا دا سر سر یو فرشتی چه اغا مقرر کری شوی فدو انده راسی ده سر ده سرای و فرشتای موکلون چا غا مقر کریشی ده سرا کل مار کل دعا چه ده دعاو غالی لی اخید خلور ده پارا خیرین ده غر والی نقال الملک و نوائی فرشتا الموکلو چه کل مقر شوی ده پدبانی آمین ده دعاو غالی آغو ای آمین یو قسم دام غاه دعا او کله فرشته واله کا بمثل نه استاد پرم پرشانت دی دا تا پر فرشته دعا غواړي رواه مسلم له په دعا ستاسو سکی حزکا په دعا کې زیاد اول ها او غایبانه دعا کول دخه خبره ما مغ دعا او ارسو غواړي بل پای کې رازی قال الملك الموكل بي امين ولك بعمصر رواه مسلم باب في مسائل من الدعاء باب د په بیان د مسائلو کې د دعا غانو ها دعا کماخه قبليږي کما دعا قبلي دواله وعن سام بن زيد رضي الله تعالى عنهما قالا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من سنئ إليه معروف فقال آ سوک سونیا چوکلی جی دا غد 파را چا چ دا غدا سرکارو کو احسان او سرو کو من سونیا چدا چا سر سوک نیکیو کی احسانو کی ها خ کارو سرو کو نفاق قال نو ویل فائیلی کتاب کون کیانے کی ته کی جزاک الله خیرا تالذ الله خبر لذر کی د ابله غفی سنای د ډېره مباغ وکړ په سنا کې چې سررف دوړه ويجزذا کلله هو خیر نو فقط د ابله غفی سناي د ډې د مبا غ وکه پهنا کې په کوول کوون کېدار روا او تر وعن جابر رجاء الله عنه قاله وإي قاله بل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعو على أنفسكم ولا تدعو على أولادكم لا تدعو على أنفسكم بالدعاء ما كوي بخبلو ذنو نبانده يعني ذن تخيري ما كوي لا تدعو على أنفسكم لاصغو بالدعاء ما كوي اغفل ذنو نتاه واللا ته دررو اوله اوله دوکم او خیرې کوی خپل اولات باندې ولا تهله والو کوم اومه خیرې کوی په خپلو مخپل مال ته خیرې کو چله زمانمنه دا ماللوواله دا څنګه ماې را کوې د به کتهبا شوم دارنګېمه اولات ته خیرې کو مځان ته کوي لا توواافکوو منن لاین ساعتتن نه چې موفق چې موفقت چې موفق لشي دا خیرې دا لا سره پاغه ټیم کې یس آلووفیا چې سوال کولژ پاغه ټیم ک دا لانا په کولوسنه هغه ټیم کې دا دوعا را ن کم ټیم کې دا دعا قبلیږي نوفی تجیبهله کوم نو قبلله بهشي ستا دپاره دا دوه لا توافقو چپه دا باندې شي دا خیرستا سو د الله د طرف نه پاغټیم کی یسالو فیها عفوا چ سوال کولای شي دا الله نه پایي کی د یوسیز د ورکو نو او قبول به شيستا سو د پاره خیره نو بیا بده نه مالم لار شي بیا بده نه اولادم لار شي نو بیا پاغه باندې خپوی او چریو بیاوی ډیر داسي شي ویری چې خلق په مال ته خیره کی خپل اولاد ته خیره کی خپل ځان ته ویا الله ماذر لره کداسه زندگی دا بیماری سخت شي ویا الله دینه خوده هم وجدل و نو خوا و نادام وای اولاد خیره کی چې کله اولاد بد دغشی نه نه دعا وکوا و الله ته نیک ملې په لار روانه و ته الله سمکا دارنګې خپل مال ته خیره مکو و الله زما مال زما پیسې د باندې ورګوا دی الله اللهم هلکنی الله ما هلاکه الله <اللحوم> او مدمې رنا یا الله حالا کې زمازامن الله <اللحوم> انزل علیهم یا الله روولېګ پهضیبانې عذااب د عذاب نوستانهواسه نه چې ده خیرسته پاه تیمونو کې دا چې په کم ټم ک الله دعاګانې قبلی نو چې قبولی شي بیا ته په خمانه شي بیا به چغی وباې روا او مسلمون وان نهبي هوورره رسول الله صلی الله عليه وسلم قالا امر او پلا له بالکل ندي په کار د بچي د پاره خيره ځکه که ډیر مخ خراب شو نو چې بچي خراب شو اکسیډنټ وکړ مرشه نو بیا مخه چری خپاکیږي نو چې روسته خپاکیږي نو اول خيره والے کې هوش دې دې تنک له باځه اولاد او الله ته سم کاه زبخه خيره نو کوم الله ته ته هدایت وکه بس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال او اقرب ما يكون العبد دین نزې هغه چې وی بنده خپل نو هغه وی ساجذن سجدہ کونږه هغه بندہ الله ته دین نزې چاغه سجدہ الله ته کوي چاغه سجدہ کوي الله ته کم انسان چې الله ته دې سجدې کوي نو هغه دې نزې وی الله ته یعنی اقر وما يكون العبد من ربی وهو الساجذن زا سجدی په حالت کې بنده الله تعالی نږدې کیږي معنی دا لو فاکثر الدعا نپدې اب دعا پدې سجده کې دعاګانې زیاتې کوي نو دعا سجده کې دعا کوي موږ پد سجده کې ذلہ سجدی د تريني شي پیدا پروت شي وانه کله دا بو هر رضی الله تعالی عنہ عن رسول الله صلی الله علیه وسلم قالا نبي عليه السلام یستجاب لأحدکم ما لم يعجل قبل وکلیشی قبل وکلیشی د پاده یو کستا سو دعا ما لم سو پړ چغتل ور نګری په تروار مکو یقول وایده چه سو دعا او کده وایده پتلوار ور باندې د سورب مقصد تلوار ادارې چې پسې دوا او قد قدعو تو ربي ا فلم یستجبلی ما دالانه دعا وغوښته و زما دعاې قبول نه زما د پاره متفقون لي ما دالانه دعا غا نه کړي خو زما دعا غا نه قبول نه کړي ا قبل ولې جوړه پاده یو ا حاضر غې چې د تلوار نه کوي وای ما دعا غختوا د خپل اخ رمنا خو فلهسته جرلي قبولتی او نژه زما دپاره زما د دعا متف خوونهړ وفییر واتللی مسلمن په یووا د ملم شف کې راغلی لا یاځلو یسته للعبد ما لم یا باسم ب اسمین او قطیاې رام لا ظو همی ها لا زالو هميشه قبلول يشي دعاګانه د بنده هميشه لا زالو هميشه قبلول يشي دعاګانه د بنده لپاره ما لم يدعو سو pore لم يدعو باسم سو pore چاغد ګنا ها نه پريخي سو pore چاغه نه پريخي یو ګنا سو pore لکه دې مال اگر که په حرامه طریقه یې هغه دې ګټي فسودونه باندې په غلطه تو طریقو باندې ایس سودوره کې حرام مال وله وړل لکه راوړه خو چې د حلال وي پای کې خوند وي پای کې زایق وي پای کې مزه وي دې مالونه به پای کې خوند او او اله دعا قبل له شي د بندا چې سو پورې اغا ګنا نه کړي او سو پوریا قطياته را مين خپلولې نه پرې خودي ما لم سو پور چا تلوار نه کړي ګورا تلوار نه کوي خپلولې نه پرې دي ګنا نه پرې نو بیا دغه دعا د قبلې پتنه چې قبلګه کنه قبلې چې کله ګناه پرې دي چې ګناه باندې کوم خپل ولي برقرار ساتي او تلوار هم نه کینوداغه د واغانې الله قبلې او ویلې شو یا رسول الله اعز الله پیغمبره مده ساجال استجال جال قال وي یقول وايده قد دعوته ما دعوته وا وقد دعوته ما دعوته فلم اري ساجيب لي نما اونې د دوه چې قبول شو دو دو فسيحا فسيحد او دعا زماده 파را فصيحا فصيح سرو فصا فيستحسر عند ذلك وګوره فيستحسر عند ذلك نو پداوو کې نه امید شي دعاګان به زکوما کوما کوما کوما قبلګینا د په دا واکه د دې ستلې شه د دې دوانا نو امید جنو زکاستلېږي و یا د عدوا او پرې د دعا لپاره د دوانا باندې امید نه کوي دعا او پرې دینه وانمي او ما الله تعالی عنہ قالا وی قيل الرسول الله او ویلې شو د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم لپاره ايو دعای اسماء کوم یو دعا ډیره قبل د لواله کمه دعا حقبلیږي قال نووي نبی عليه السلام جو فول لیل الاخر مند شپه اخر ا دعا حقبلیږي چې په اخرې سده شپې کې او دبر صلوات او رستمون زونونه واذبور الصلوات المكتوبه او استود منزو فرزنا دوی سید شپتیشی او د شپدریم سه جوروجه یمن سول صلی الله علیه و آغا دعا د سره آغا وخت قبلې دونه او استود فرزمنزونو دعا غنی الله قبلې روا او وقال وقا حدیث ننصاب وعن عباده ابن سامت رضی الله تعالی عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال ما عل الارض مسلمن يدعو الله تعالى بدعوه نيشتي پازمکا یو مسلمان چې دعا غوالي د الله نه یو قسم دعا بل اور کیا غته الله خاصه ما من مسلمن مال ما الارض يدعو يدعو الله يدعو الله عباده بن سامت رضي الله تعالى عنه ما علل ال مال الارض نشر فزمہ کا چه دعا غوالي دلانا هو دعا چ مسلمان له دعا غوالي مسلماني الاه ته الله مګر ورکه اغه تعالی خاص اغه سوال چې غوښته دي چې کوم سوال غوښته دي نو اغه سوال الله دد منظورې اغه سوال الله دد منظورې اغه سوال الله دد منظورې <خخأ> الا اغه سوال الله دد منظورې <مسدق> الا اعطاه الله ايا مګر ورکه اغه تعالی خاص اغه سوال دا دا او صرفا ف عنہ من السوء مثلها او او, او صرفا نھا گر الا آتاه الله اياھا مگر ورکه یغه تا الله سوال, دا, سوال دا, دا, لانا دا, دا کم سوال د اوختری دلانا چه دلانا د کم سوال لغه اوختا اغه سوال الله دل ورکه او صرفا ف عنہ من السوء مثلها او یا او کورنی کیولا آگا چا کم سوال دکلے دے نو یا با ددنا دا آغای پشانیو مصیبت لری کی یا با والای ای یو مصیبت پشان دا آغای یا با دا آغای بارا دعا قبولا کی که دعای قبولا نکلا نو چې یو مصیبت کم دے اللہ باتی آغا مصیبت لری کی خو دعا گانی ایسی نیزی دعا گانی ایسی نیزی ما لم یدعو سوپورې خوشر داې الله داغدوه قبلئ الله داغ نه موصبت ل کوئ چې ددوه غواې خومالله می دورو به اسمین سوپورې چاغه پنی پریخوری ګنا خوکو ګنا کوې یا سانوورې بیا عشر لري ګنا به پریددي حرام س به پریددي په حرامه طرق به د خلکو معلو نه پریددي نه به زیاتیک او قطیا تیرا حمن۔ او سو پور چاغا نه پرخ خپلولی کاخ خپلولی د خپلوانو صدقوسی لری کای ختمی نو سوال الله داغه نه قبلې د ندو ګنا نه ځان بچ کای او نخ خپلولی اغا پرکای فقالنی یو سړی د قومنا اذن اذن کوسرا یو صلیوی د قومنا ازن کو نه پدا وخې من خوزیاتیو قالا نوی اللہ پداوہ وکی اغسیوی اوی یو سری ای زن کو سیرا پداوہ که من بزیاتیو قالا نوی نبی رسیم اللہ اکسرو اللہ آ آ زیاد دے پھو دعا قبلو لکی اللہ زیاد دے احسانا اللہ زیاد دعا گانے الله زیاد چیزو نو اور گئے چی سنتا سو تلک ہوئے غوارے ای تاسو به یو شیط طلب کوئیم تاسو با یو شیط والی اللہ با داغی پیوس که تاسو لدیل شدو ندرکی خوک تاسو پا دی شرطونو بانی برابر شوئی چسو پور تاسو گناہ نی پری خودی خپل و نندگورا خور تا خلق سپک گوری اولاد تا خلق سپک گوری تشتدار تا خلق لک پیسا راشی مال راشی دولت راشی نن سابات څو سور مصایب دې د خپلو جوړي څکا حدې مال او دولتونو د دو وجنه انسان اخپل لنی شو پر دین از دي شو حدیث که رازی پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم وې د قیامت دراتونو لو, لو یا نه حدا دا چا اخپل بل لری شي او هغه پر دین از دی شي ګور اخپل خاندانی خلک آخ د کور خلک آ اغه نور څه کې خپل لور نور څه کې خور چې ستا یو قسم ډیره نزدې تعلقی د خپل ولې سره اغه چې با نه خزرہ شونه اغه لری شي سوبور چې د ګنا نه پرې خپل بال کړی او سوبور چې تنوار نه نه کړې نزول آ, آ دا سوال نور کوم او خو همې کور کوم دا غو مطالبه وکړنی حریرات دا حاکم ذکر کړی پر روایت د ابو سعید وزاد فی او یت دخرا له من اجر مثلہ په بل روایت کې الفاظ دا سے یا ابو زخیره کې الله دلل اجرنا پښانته دا اے اجر وو لوور کې چې کاغذیږي ولوور نه کک کم شه دی غواړي نو الله لداغه پیوس کې ډیر وزونو ورکه اجرونو ورکی خدا هغه دعا به زيندي وان ابن عباس رضی الله تعالی انه رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یقول شو به عند الكرب في وقت مصیبت کہ لا اله الا الله العظیم الحلیم لا اله الا الله رب العرش العظیم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم و رب لارجل کریم و رب لارجل کریم متفق علی نبی علیہ السلام په وغه مصیبت کې لا اله الا الله نشتر بل حاجت پرکول وره بے ذلانا چلوي دې اصل شلو الحلیم لر سبناق دې نشتر بل حاجت پرکول وره بے ذلانا چې پاون کې د ارشلوي دې دایلان شتره بل حاجت پر کولو والا چرپدا آسمان او رب دظم کو له رب دار شهزت منده دپن ک بیا بس <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> مشکات رواه